Dobar vam dan. Dobrodošli u eter Internet radija Srijem. Pratite emisiju Obiteljsko gnijezdo koju ove nedjelje vodi Lilana Kiš, a tehnički uređuje Robert Pavelić. Emisija je posvećena radnim obiteljima u Vukovarsko-srijemskoj županiji obiteljima koje odolijevaju svim krizama i ipak rade i bore se za svoja mjesta i djecu. Danas smo posjetili posavske podgajce u općini Drenovci na doma Gunji te razgovarali s tamošnjim nastavnikom hrvatskog jezika u Mirovini Josipom Krunićem koji nam je ispričao zanimljivosti o samom selu kao i s članovima obitelji Abramović, Antonom zvanim Stipa i njegovom majkom Anicom te sinovima Filipom Jakovom i Ohakimom. Samo selo Posavski Potkeci, slikovito je selo županjske Posavine. Smješteno je u Savu i uz rub Spačvanski šuma, a kroz selo prolazi cesta koja vodi putnike od županje prema Gunji. Prvi put se ovo selo spominje još daleke 1364. godine pod nazivom Bajakovac. Za vrijeme Turskog razdoblja nestaje to ime i oko 1700. spominje se Posavski podgajci. Sam kraj u kojem je mjesto smješteno poznat je pod imenom Cvelferija, a potječe iz doba kada je Hrvatska bila podijeljena na pukovnije, a one na niže jedinice satnije. Tako je područje koje je pokrivala 12 satnija prozvano Cvelferija, jer se broj 12 na njemačkom izgovara cvelf. Cvelferija pokriva 9 sela i to mjesta Vrbanja, Soljani, Strošinci, Drenovci, Đurići, Račinovci, Gunja, selo i Posavski podgajci. Središte tog kraja su Drenovci u kojem je i općina. Zvijek. Posavskim podgajcima našli smo se sa gospodinom Josipom Krunićem, nastavnikom hrvatskog jezika u Mirovini. On će nam nešto reći o samom selu i o povijesti i o tome kako ljudi žive. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što se došli u podgajce, dobrodošli. Drago nam je što vas zanima naše selo. Hvala naše vama. priče podgajačke, jel? Osve dvoji podgajci, Podravski i poslovski, evo vidite, mi smo u poslovskim podgajicima jer je taj luk Savenas ovdje opasuje. S druge strane, Spačanski bazen šuma jel, koja je jako e, divna, sam imao prije vidjeti jedan dokumentarac e, koji je snimao šumu od Gunje do Vinkovaca. Znate. Pa to je, to je nešto fenomenalno, mislim, ovaj, kako to je naše selo smješteno u jednom lijepom kutku. Hrvatska je i i vrlo svijekovite, bilo je selo roda, sad nažalost više nije, sad ne znamo više što je. Što se dogodilo s rodama. Ne znamo što se dogodilo, ima razne interpretacije, različiti mišljenja, nešto im ne odgovara ovdje, ja mislim u ekološnom smislu riječi, znate. nešto im više tu njima ne odgovara. E, malo prije ste mi rekli da je prije svaka kuća imala Svaka njezno... kuća, da, da, da, a one kuće koje su tradicionalno njegovale rodo, čak je država Hrvatska nagrađivala nočano, pa i sad ima. Ali sad ima možda svega na dvije, tri kuće, znate, evo ima na školi malo, evo tu blizu moje kuće i tako vrlo malo, a inače mi smo rode voljeli kultno, znate, mi smo njih obožavali, a mi djeca znali smo da ova, budemo neka za s pračkama, ali nikada bismo gađali rode kad smo bili djeca jer smo znali da se to ne smije je to strašno. Znači i pjesme su čeg ispjevane u rodama. Pa i pjesme, da. I pjesme su se ovaj, pjevale u se podijeli na modu što imaju na ođaku u rodu. I tako, mislim, stvarno, ovaj, mi se čudimo i propitkujemo jedni druge. Što bi to moglo biti? Nitko nam to ne zna objasniti, znate. Nitko ni sa strane struke, ni ovako sa nekog isustvenoga stajališta da nam kaže se to događalo i prije da je bio tako valim, ali ne. Evo vidite, one dolaze negdje pred Moj imedan, pred Josipovo u, u, u Ožujku, a vraćaju se polako, neke koncem kolovoza i, i u ruinu već odlaze, znate. I mm -hmm. tako, tako da mi ovaj e, volimo kad se pojave, kad ih dođe puno, ali evo, sad smo je dođe samo jedno, dvoje, troje. I za rata su stradavali, isto od granata ovdje. Mm -hmm. Neke su izginule i tako, strašno je bilo to, se skupa. Aha Koliko ljudi ima u podgecima? Pa evo ovdje u novom papiru ovaj, kod, kod, ispred mene ima a, 2011. podgledaj se imali 1255 stanovnika. Znači sa, veliko se. Da, ali sa stalnom tendencijom opadanja broja. Šta se a, događa? Pa događa se to da ovaj, nema posla ovdje znate, dok, je, dok je rada ta farma poljoprivredna a, farma krava a, i ne znam koji još tako nekih poslova tu bilo, od sad toga više nema, sve se promijenilo. E, Mladi odlaze godinama i, i ovaj, to je strašno ovaj, žalosno, mi ne vidimo način kako bi se to moglo zaustaviti i natalitet je pao, sad u našoj školi u Poljavicima e, negdje oko 60 učenika se skupa ima uključujući predškolu to je osmogodišnje Osmogod... škola. Pa da, osmogodišnja škola, a, a da ne govorim kakve je to prije bilo, znate ovaj, nekoliko puta više. Znači, i potom, potom se zna, a ljudi umiru, mislim nitko ne doseljava. Zadnje doseljavanje je bilo nešto uh, Hrvata iz susjedne Bosne, za vrijeme rata su ostali ovdje, kad su ovdje bili izbjegli, ostali su, ali sve je to malo, znate, jednostavno, selo je sa puno mrtvih kuća, kako kaže jedan tu moj susjedanin i to dijelo je ovako deprimirajuće po privici, da. Pa, to je priča skoro svakog A selo je lijepo, sela. dugo je 5 km, asfalt svalt lijepo ovaj je, ovo je država na cesta, da nema toliko prometa, bila bi još veća letargija i učmalosti i ono nešto, neko bez nađe. imate znađeva. u selu? Imate... <clears throat> Kud možda? Imamo Kud Josip Osep Kozarac, imamo osnovnu školu Antoni, Boži, i se pražbu, imamo osnovnu školu Davorin Trstenjak, imamo nogometno igralište Posavaci i Kud, imamo isto koji se zove Osep Kozarac, koji jako dobro radi, imamo krasan Hrvatski dom, uopće infrastruktura je izvrsna, ali nema ljudi. Možete nešto reći o životu inače prije, kako je bilo, kako je dobilo ime mjesto? Pa Podgajski su dobili mjesto po tome što Podgajevima. Gaje šuma, jel? De. Šumarci okolo. A Posavski su pod Savom. Znate, je vrlo jasna ovaj, toga sela i tako i... Ali mi skraćeno zovemo Podravice i postoje još jedni Podravice, ali Podravski. Nekada De. je bila i suradnja s njima pa su dolazili k nama tu školu, mi odlazili tamo u Podravske, Podravice i tako. Ali ovaj... E, strašno smo vezani za svoje podgrade, čak je, ja znam da poslije nekoliko klubova i u svijetu e, ko, ko, koji imaju na, sad na Facebooku, ja, uh -huh. polaganje i tako to svikanje, pisanje, koja uh -huh. suzica je vamo namo, mislim, strašno volimo ovaj po, svoje selo, pokućari smo veliki kako se to ovdje kaže. Kakve su, recimo, tu običaji? Pa evo to, da, evo, i, i vjerski, i ovaj je ovaj katoličko i svi se običaj vjerski i svetkovine održavaju. Nekada su imali baš dva kirbaja, zimski, sveti, i presvjetoga trojstva u, u, evo, u ljeto, sad, ali ovaj, sad je samo eto taj o, ostao ovaj, blagas presvjetoga trojstva i onda se ljudi okupe dolaze, i naši prijatelji rodmina iz, iz okolnih sela, Algi, Bogme, i iz Europe i iz, iz europskih zemalja. A imate nekakvu kulturnu manifestaciju? Imamo, raspevamo selferiju, koja svake godine, ovaj, svake četvrte godine, bude ovdje u jednom selu, na, kod nas bude, tako jer je to to je kao jedan hodajući festival etnokulture, znate. A nije samo Ali nije samo u Podgajicima, da, da, uh -huh. da. Znači Ali, ove godine bio... Ne, ne, prošle godine, 2016. A, 16. Da, uh -huh. Raspravaccija aferija, tak se zove, da. Da, da ja sam voditelj studija kreativnih ideja gunja, to je finski studio koji ima i međunarne reference, svjetske nagrade smo dobivali za naše ovaj dokumentarne Filmove uglavnom se bavimo dokumentaristikom, pa smo tako i nekoliko filmova snimili o našem selu običajima, znate, ono što, što nestaje. na primjer no. čak i sinjokovski običaji i svadbeni, sve se to nekako modificira duh vremena čini svoje, znate tako da. Onda je imao mene jako lijep film o djeci i rodama, kako oni baš kakav odnos imaju prema životinjama i pticama i konkretno rodama. I gdje onda, se to može pogledati? Pa na youtube i bilo na raznim televizijama. To svako malo budete. Ja čujem bilo ovdje, bilo ondje i tako. Onda si njokolje, ovaj, sam dokumentirao, smo dok dokumentirali, ja sam zapravo šimski pedagog. Ovaj onda onda smo o, o starcima ovdje o, kako žive znate, onda o, o ljudima koji se okupljaju da bi se družili, pričali, šalili, da bi se vraćali u prošlo susjećanje nekog hake neko, nekad bilo kad su bili mali i tako sve to onda eto kako idu peta ribu tu na Savu a, skoro sve glavne običaje smo ovaj no, evo, no. fenomen nogometa eto voljeti nogometu pored sve ran dokumentarac to me kako, dečki jako vole igrati nogomet, ima ih puno u tom pornatku i jako dobro kotira je na tim ovaj, svojim turnirima i tako je onda, napravili smo jedan dokumentarac, voljeti nogometu u podjelacima, dobio je prvu nagradu na Doku Artu, malom Doku Artu u Bjelovaru neke godine i šta, da. da. O samim filmovima koji su snimili, još će nam nešto reći, gospodin Krunić. A naša filmografija je nevjerojatno bogata, preimpresivno zvuči da, da smo eto pre, prešli sto filmova, uglavnom su to dokumentarci, znači. I nešto ima igranih filmova, jedino i eksperimentalni, a ne bavimo se animacijom nego samo sporadično tu i tamo nešto ako treba nešto u nekom filmu intervenirati na taj način, uglavnom evo, mi smo, zahvaljujući našim filmovima a preko sto ih je do sad napravljeno ovaj, ipak smo neki čuvari vremena i, i, i prošlosti koja je evo, otišla negdje ko za kuda, ali mi smo zastavili vrijeme eto, na tim našim filmovima i, i dobili smo puno nagrada i međunarodnih, svjetskih uh -huh. nacionalnih i tako to sve Kako vi vidite budućnost ovog sela? Hoće se li ljudi vratiti ovom pa neće se vratiti nego će se ovaj a, mislim vraćati i učiniti nešto, investirati u nešto. Sumjno će se vratiti vrlo možda mali broj tako da možda na simboličnoj razini će se to dogoditi uglavnom ovaj evidentna je ta prevelika ljubav inače sa sa za svojim mjestom mi smo veliki pokućari mi teška srca ovaj mi ronimo suze kad odlazimo u Njemačku ili u Austriju ili ne znam bilo gdje ali ovaj ali mislim ima to i neki dobri strana ta, ta fluktuacija ljudi znate ta globalna na kraju krajeva sada Šta je dobro vezati? Molim? Šta je dobro u vezi? Pa što Sada ljudi odlaze, to kultiviraju se, uče jezike, prihvaćaju drugu kulturu koja je ne, u nekom segmentu bolja. I, uh -huh. bolje rješenje nego kod nas. I, i svijet uh -huh. rada, eto, kultura rada i sve se to poboljšava. Zato mislite da će puno toga donijeti sa sobom? Pa da, sve ima svoje lice i nališe, znate i plus i minus, tako ja vjerujem da će biti ali u malom posatku, uglavnom naša sela odumir, evidentno i nam i kuće se urušavaju, znate ovaj, jedan je čovjek rekao iz, iz računaca kada, znaš još je moje moji imaju puno mrtvih kuća. Mm -hmm. Nesam se ovak malo stresu, to je strašno. A je, imamo i mi puno mrtvih kuća. Sada su naša sela, znate, te, Čamotinja živa i eto. A, a mi smo sirmasi u bogastu. Nekada se dolazilo u Slavoniju ovaj dio, pa mi smo i Ličane i Bosance i Podravice i Međimurce i sve primali. Ovo ljudi su ovdje preživjeli, opstali i podigli se i tako dalje. Ali danas je inverzija nemoguća. To je, to je eto tako kako je i najgore, je ono što me plaši, e, sve manje optimizma među ljudima. Zate, i svi govore nešto katastrofično, a svi mi se ja ne slažem. Zate treba nešto pokušati da se promijeni na bolje i iskoristiti to resurse koje imamo. Ovaj kraj je inače ekološki zdrav, znate. ovdje nema nikakvih industrijskih uh, intervencija u zraku, u vodi šta znam. I, I lijepa je priroda i mislim i komunikacijski smo povezani i, i medijski sve, sve, sve imamo predovjete a i ljudi su naučili raditi, znate. Te... Pa to je možda jedna da. točka koja, koja je. Um... Da koja može privući da, ljude da, da. i svijet ovamo glupe je gubiti nadu rekao je Santiago iz romana Staraci more Ernesta Hemingwaya <laughs> pudno hvala na današnjem razgovaru hvala i vama što ste pokazali zanimlje za nas Do dan dobar dan gospodine Abramović da. čime se vi bavite pa, trenutno sam uh, nezaposlen, ali bavio sam se sa soboslikarstvom i u zadnje vrijeme se bavim kiparstvom. Uh, da. Istini za volju, privukle su me skulpture koje se nalaze ispred vaše kuće. Imate e, ogromne dinosaure rode. Ove, recite mi kako ste došli do toga da se počnete s tim baviti? Pa sve je onako došlo slučajno. Sve djeca su glavni krivac, ono krivac pod narodom zato što su evo uvijek su nešto tražili i da bi malo i mit uskrse jedan promijenili. Onako vidjeli smo ono veliko jaje na televiziji, tamo vama pa onda evo meni palo na pamet, pa smo pa s njima ono oni bili radosni pa da ga napravo, pa se tak napravom onda evo došlo to jaje, pa na godinu malo ga preoblikovali, oni su djelovali u bojanju. Da, iz komšiluka, iz susjedstva su bili djeca tu isto. Pa ono, bilo je to veselo. I onda treće godine, ajde da napravimo nekog dinosaura. dio je takto sve krenulo onako, ti radovi polako rode, dinosauri... Šta znam, bilo je ti životinja. Vidim čak i ispred škole imate. Da. To sigurno rad. Da. A evo, o, ja u školu, brat išao, sestra, djeca idu tu školu, pa ono, da nešto se i... I da nešto imaju interesantno i za djecu i ko prolazi da zna dio škola. Kako to pravite? Od čega? Pa uzim kocke stiropora i onda se polako uzme, testera, šmirgo bez žitane četke kako šta i polako se on oblikuje, spaja. To je sve vaša ideja umjetnička. Pa tak nekako. Nisam, nisam, nisam nikad mislio da bi mogu nešto napraviti. Nisam nikad o to ni razmišljao, vjerojatno da nema djece da ne bi to nikad ni, ni započemo. A evo s njima onako i oni su dosta vole praviti onako figurice od plastelina, to im je trenutno najlakše onako. Ovaj, ovaj velike stvari baš toliko ne privlače i onda stiropor dosta, dosta nakletije ovaj, pa se hvata po kosi, po... tak da nije baš ono <laughs> interesantan za posao, na koncu ga se napravi onda bude ovaj, interesantno. Može li se od toga živjeti? O trenutno ne. Jeste prodali nešto? Sve to onak ovaj slabo. Nešto sitno, ali to je ono... Više, više za poklone i tak nešto... Nije to baš... Ovdje pogotovo kod nas ovaj naš kraj ljudi nisu baš za umjetnička. <laughs> da... Ovaj možda da je jače tržište onak da, je, da smo bliže mor, onda kad nazovu s mora cijena im odgovara kad se dogovorimo, ali onda ne odgovara transport ovaj, dosta izađe transport, tako da smo ono baš smo jako daleko od, i od Zagreba i od svega a tam ljudi pretožno su koji imaju novac i koji bi možda ti nešto i ratja. tako da je sve to gospođanice vi živite već dugo vremena u podcastima Rodila sam se sa tu. Kako se ovdje živi? Pa, to tako. Sad, Dosta smo mi svi bili sa poljoprivredom. Eto, sad poljoprivreda je stala. Sad imaju samo veliki ljudi koji rade, a mi, eto, tak, Ja sam malo bila u Njemačkoj. Mm -hmm. Pa sam onda, eto, s tim se pomogla i dobila mi rovinu, tada ja ne idem sada, ništa drugo ja ne radim, osim eto, tako kući. Uh -huh. I sad, eto, s njima, dok je s bila, nisam morala tu ništa, ja, ja imam dole dvorišnju zgradu. Uh -huh. I tako je bilo, <clears throat> čerka mi je isto išla u školu, i onda se zaposlila u Vinkovicim, tamo i ostala. I, tako. Uh -huh. Sina imamo jedno, koji je u Austriji. Mm -hmm. I tako ja sam više kao eto domaćica. Da, da, da, pomažete. E, šta imate u podgajcima, kako ovaj tu institucije i podgajcima. život, da. Pa nemamo baš nešto, nemamo baš nešto puno. Onak. Ništa baš. Za djecu pa nema ništa. Ona ima samo ovaj evo nogomet što je svakdje ona. onak o stvari prije, prije se još nije bilo mjesta i bilo na drumu negdje kakva mala Livadica, to je svodno igrao nogomet. A danas evo uređeno je nogometno igralište sve od đavana kad nema djece. I ovak nešto imamo sam trku i školu i to je to ono. Mada, mada ono je ovdje super onak, se tiče prirode i klime, ono meni je, se tiče mene, ali meni je odlično. Pa i djeca voli, i djeca vole ja, trenutno. Ali evo, nema, evo, jako puno se sjeljava, evo, što je problem kompletne slavo. Nije. E, evo, oni čita dan provode sa kompjuterom evo, i kad neko dođe onda idu vanja. A dok nema, ovako je sad trenutno, malo je porazilo po par učenika, čitavo selo na dužinu, nema tog ništa. A onda kad dođe ljeto, onda jedan je otišao na more, drugi je otišao kod nekoga. I tako da uopće djece nema. A kakva je po vama onda budućnost ovog sela? Budućnost? Ako ništa se ne promijeni, ništa neće biti. Biće, ako, ako, ako, ne, ako nešto ne poduzmu ovi uh, funkcioneri koji su od načelnika pa do uh, župana, pa do ti uh, podržavni aparata, mislim da, da se neće baš ništa puno... nam se da su nas i ostavili, baš niko ništa ne vodi računa. Šta vam najviše nedostaje u vašem mjestu? Najviše pa ne, nedostaje? Pa nemamo ništa baš. Pa nema, pa evo, bilo par trgovina, sad to smjelimo. Bilo da. je par kafića, ostao samo jedan kafić. Uh, za djecu pa, nema ništa i ne može se nešto ni praviti, u svakom slučaju kad više nema ni djece. Sad, kad bi se nešto i, i htjelo za djecu nešto uh, napraviti, da imaju djeca, uh, ko bi tu došlo, jedno, dvoje djece, troje djece. Tako da, apsolutno je Da ih negdje vozimo dalje, nema se ni vremena, nema se ni sredstava. Treba bi voditi do Županja. I u Županjistu, hvala Bogu, nema ništa isto. A da ih vodim do Županja, meni treba 25 km tam, 25 km natrag. Znači ja tam moram sjediti još sad, dva, tri, koliko to bude. Znači da je u toga ovaj, A tu to nema ništa. A i u Županjistu nema ništa ono. Vaše mjeste je prije nekoliko godina nastradalo poplavi kako ste vi prošli svem u svemu tome? I kako se selo oporavilo tada? Pa dobro su, ono, relativno dobro su uporavilo, mi nisam tako puno. Koji Koliko je planjeni. posto sela, recimo, stradalo? Centar pa, nije Pa nije, ono, relativno ni puno sela stradalo, ono, stradalo jeste, ali nije to bilo sada, je to neki bilo, ono, katastrofalni razmjera, onak. Stradalo je gore ovaj dio prema Županji, ali nije ni, to, nije ni to tako bilo ono strašno. Za neke je, evo, bilo je par kuća koje pod godom, je pod vodom, ali ovo relativno onako. Ali, evo, još ima nekih posljedica od saniranja od, od te popleve sanirat će se, ja mislim u ovoj godini, dva dana. Nije ono. Bilo je, jeste, bilo je, je dosta panike i svega, ali evo mi smo relativno dobro prošli kao pod što biste savjetovali svojoj djeci oko egzistencijalnih pitanja? Što bi im savjetovali? Da, da budu dobri, da čine dobro. I da, jako mogu da ostane ovdje jel, da, da ima nekog koji će ovo... Jel, o, ako, stavljiv, i oni, neći, neći, neći. ako oni i, i, odu i biti ako evo, svi koji su sad otišli u Njemačku, sva djeca, jel, su, oni će vjerovatno uzeti državljanstvo njihovo. Ja ne znam kako ta država, naša Hrvatska, da može dopustiti da se toliko ljudi seljavaju. Imali smo zdravu, gotovu radnu snagu u najboljim radnim godinama. Oni su i ovaj, otjerali su i tamo. I, sad, ovaj, I ta djeca koja su sad njihova, kad dođu 20 godina, 30 godina, tamo će sigurno ostati, uzeti će državljanstvo Njemačko, Irsko, bilo čije. Ja? Znači, e, smalni su broj Hrvata. Oni Hrvata koje smo imali, taj broj će Hrvata se smanjiti. Svi oni generacije koje je išle 70-ih godina, sva ta djeca su uzela državljanstvo e, tamo gdje su već žive, a pogotovo njihova djeca. Tako da, mislim, ovo što država radi, to je apsutna katastrofa. Se tiče nas. Ovdje, čitaj Kako hrvasti. onda mislite da će vaša djeca ostati ovdje? Pa ne znam, ne vjerujem baš da će ostati. Vjerojatno će i oni, vjerojatno to je politika takva da se isele ljudi s ovoga dijela. Mislite da je, moj... da je to planirano. Mislim da je planirano onak da se da velike uh, kompanije dobiju zemljište i tak nešto. To je moj, onak moje mišljenje. Je ovako iseljavanje da se ništa ne ulaže u ovu Hrvatsku, a rekli su nam 90 godine su rekli plava braza, zelena izdevna braza plave. To je bila parola koja je kojom su se držali. Kad je došla 95, onda su rekli kad se krenulo sa euroskom unijom su rekli mi više nismo konkurentni tržištu, sada se sve ide u Dalmaciju i sada u Dalmaciji opet toliko ima turista, a od novca uopće nema ništa, ja Ima samo pojedinci. Zašto, znači. onda, zašto mislite da Slavonija ne može svoje poljoprivredne proizvode prodavati za turizam? To zato što je to sve politika ovih velikih. Zato što oni recimo ako je Austrijan tamo nešto sebi zakupio, on sve dolozi iz Austrije. Ako je zakupio Njemac nešto, on sve dovozi iz Austrije. Hoteli, ti kruzeri što stižu, oni veću svi, svi svoju hranu. Niko neće uzeti ništa od nas. A naše su ove, ovi naši se samo kad tamo nešto kupuju, onda opet to dalje priprodaju, samo da bi dobro zaradili. Znači da u biti, jedno onaj koji je tamo, da izdaje svoje apartmane, a to je sve onak, relativno jadna, slabo. Tako da uništavaju, komplet uništavaju, ono, i, i nama kad dođe kruzer, Uh, mislim, ostavi na smeća i kop... ako neko nešto proda to je jako sitno. Ja. Kako vi, mislim, osim ovog svog hobija, kiparstva, ovaj, kako vidite svoju budućnost ovdje? Pa ne znam kako vidim. <laughs> <S laughs> kakav posao tražite, na primjer? Ovdje ovaj posao, pa ne znam. Jedno mogu raditi kao soboslikar i mogu raditi ovak nešto privatno kao kipar, ne znam ovaj, e, šta život donese, ono, u životu ne možeš ništa baš puno planirati, možeš planirati, ali šta Bog da, to bude, e, puno planova, ali život ide onak ti nekim svojim tokom, tako da, ne znam, mislio sam da nešto u životu rata, sve se to onak okreće, tako da, ne znam. Ni, ništa nije sigurno ovdje da bi čovjek nešto mogo. Triput sam otvarao obrt, mislim, ja sam bio jedini ovdje obrtnik kad sam otvorio 1994. I poslije toga sam bio jedini obrt, čitao vrijeme uvi devet sela. I da ja nisam mogao opstat na tome obrtu, kroz tolike ustanova, recimo od javne ustanova, crkvene ustanova tam vamo, a, kao jedan obrtnik koji je trebao imati zaposleno 3-4 stalno radnika, koliko je tu bilo nekih 16-17 tisuća ljudi na tome tim selima, sve skupa. Da ja nisam mogu ostati kao obratni koji, mislim, to je nevjerovatno. Ali, znači mogu, niste ja. mogli opstati ekonomski? Pa nisam oboztati. <laughs> što... što se tiče radnika, jako, jako je dobar. Svi to... traže. Pa, mislim, to vjerujem da da. Nevjerovatno je da se tu poslije neki radni da dolaze ljudi iz Zagreba od neki posao. Da. Tako da to, ono, mislim, te stvari zločije kada dolaze ljudi tu radite neke poslove i tamo da ovaj domaći da visi, ono, mislim, to stvari bude onako stvarno interesantne, ali evo, ali kak život ide svakom za svoj poslov? Ja posao, mislim pa, ja. da to sve stoji samo do uprave kog imamo. Mislite na državnom vrhu? Ne, ne, na, na državnom, lokalnom. na ovake, što Pa i lokalni svet, državni svet, lokalni da. županijski državni svet, sve to povezano, ja? sve se, se radi kak se radi. Ja? Obitelja Abramović je 2015. izgubila jednog člana, suprugu i majku Katarinu Abramović, koja je posle kratke borbe sa bolešću, koja je trajala 331 dan, preminula i napustila ovaj naš fizički svijet. O tada je gospodin Antuna Abramović objavio knjigu pod naslovom Sjena u oku, koju je posvetio svoj supruzi, a gdje je evidentirao svoje uspomene na dane kada su se borili sa upakom bolešću raka dojke. Ovdje citiram riječi te mlade žene. Ovaj život je divan i vrijedi se za njega boriti. Ovaj svijet je divan i još ga želim istraživati i ja sebi zato dajem šansu. E, gospodina Bramović, predam nam su neke knjige koje ste vi objavili. Bavite se i pisanjem? Pa, to isto tako slučajno. E, knjiga se zove Sjena u oku i vidim da je posvećena vašoj pokojnoj supruzi. Da. To je nešto skoro objavljeno. E, objavljeno 2016. na njeznu godišnicu. E, Evo, opisao ti 331 dan njezine naše borbe koje smo od dana spoznaje da ima tumor, pa kako je staj tijek išo od bolnice, bol bolnice, bolnica, doktora, kućnje njegije i svega toga, kako smo prošli i kako smo to sve doživili. I vi ste osjetili potrebu da to pišete u knjizi? Pa jesam, nisam mogao dopustiti da to vrijeme onako ja da se zaboravim. E, jako je traumatično bilo. E, I drago su bi da djeca su bila jako mala, e, ne, bi se, ne bi se ništa sjećala što se tiče tog razdoblja. Možda malo nešto, ja im vjerojatno ne bi uspio ispričat kroz sve to, kroz to vrijeme uvijek se negdje žurim. I, ja izredno bih zaboravio neke detalje. Onda tak da sam, Ovdje sam upisao sve svaki dan, ne svaki dan onako, svaki važni dan sam upisao koji se išao taj tije knjezne povijesti od dobro, pa onda naglava se strom i... A ko vam je objavio? Uh, to je iz jedne dva nakladnika, ja sam ovaj, financiran. Mm -hmm. Znači sami sam financiran. Ali imate tu i dvije interesantne dječje knjižice ilustrirane, to ste vi sve, da, sve ilustrirali ja. i pisali piče. To isto zahvaljujući djeci i joj zahvaljujući suprzi. Znači, vaša obitelj vas motivira ja, i potiče je, da. da izvučete te talente iz sebe. Da izvuče, da Jedna je. se zove zeko muci i strašni gusari, a druga princeza pčela. Da. Ili čpela. Čpela. Čpela. Čpela je, ovaj, zato što je sin napisao to, ne znam, je, četiri, pet godina, kad je počeo pisati, ono je napisao svoju bilježnicu čpela. Eto mi je tako, čpela je bilo to uvijek interesantno i je onda jedno sam tak palo napred da mi spričam priču pošto je pri smo im sam ja uvijek ima pričao priču dok je supraga bila u kupatilu dok je ona se pripremila za u krevet pa je trebalo jako puno vremena, onda u vremenu šta ću s njima ja im pričao priče. <laughs> I tako su nastale te i tako su nastale te priče, onda su oni te priče mami pri i a se vratila u krevet, kad do, kad, kad došla u krevet. Onda je na koncu, evo ona iskuspotakla da bi se to moglo staviti na papir i tamo da ostane, pa sam da to jedne zime, s njima taj crtko napisao, nisam to ni mislio izdati, ali imaju samo tak za uspomenu. Ono. Mhm. Ali onda je taj gospodin Krunić, onda je on isto rekao da bi to bilo šteta da se ne objavi, i onda je i supruga je to bila i tak. Spljet u okolnosti i evo to je, to je tak nastavo taj pa i prodaje te knjige, ali man interes za to knjižarama. Pa nema baš zato što nije čovjek poznat knjižare, knjižare slabo se slabo ko ima novaca. Tako da je jednostavno evo, je, možda jednog dana će dojsto sve na svoje, ali evo sad trenutno sam nas mi ustale sve izdat, pa kako bude. A bitno da njima ostane djeci da imaju ono što sam, što smo, što smo imali u to mladosti, što su imali mladosti, što, kako smo provodili dane to sve. Imaće neko sjećanje i se ove uspomena na to sve. A čujem, gospođanica i vaša kćerka je talentirana, što ona radi? Pa ona radi ove nakite, ogranice mm. i miđu še i stvari. A je li to glavna aktivnost ili tako kao hobi. To je kao hobič, da. da. Mm. To je to tako krenila slučajno, uh -huh. ali ide ide. I zbavis. ona živio ovdje u Vinkovci. U Vinkovci, da. Vinkopci. da. Uh -huh. A sin u Avstriji čime se on bavim. A on je to tako isto, ćeš ti pričat kak je on prošao. On je završio srednju medicinsku i mislio je dalje da će ići na fakultet, isto medicinsko, uh -huh. gdje želio da bude doktor. Međutim, došlo vrijeme poslije srednje škole da se mora ići u vojsku. I on je onda otišao u vojsku i tako da je imao lošu stranu, ćeš ti pričat dalje da. Pa ono, neki problem u vojci, da. ono Digo Sidro i pobjeguo ovstvim. 87. godine. 86. u stvari, pobjeguo znači, je. u 86. godine. Iz Jena. Iz Jena je 86. Kritično u ono vrijeme. Pa 37. to je bio. A, 86. 86. 37. je ja mislim da je to bio datum. Da uh -huh, ja je pobjegao od 37. Mhm, 37. U Trebenju, otišao u kraj, uh -huh. bio u krajnju mjesec dana i da. došla tu policija, unovljena, milicija i od vaša kod kuće nije u vojci. <laughs> Kaže pobjegao je nije, jes, nije jes, <laughs> pobjegao. Da, da, da oni su njega tretirali, to je, to je mislim, razlog bio zašto je otišao. On oni su dobili kao navodno Depešu da je on Ustaški sin. A mi nemamo pojma od Ustaša, niti s moje strane, niti s muže. Muž je 34. godin, da ja 44. godin, mislim o ratu bio. A, mo, a roditelji nisu niko išli. I čemu je to bilo tako, ja ne znam. mi on ga je tamo jako matretirao i, i imali smo problema i muž je onda morao tamo i onda su tražili da se on vrati. Međutim, imali smo opet jedne ljude koji su bili vojna lica i rekli su da ne dolazi pošto jer nas se šta će biti s njim. I od tada je ostao? I on je ostao sreća, evo svima mogu reći i garantiram. Samo da nam je Majka Boža Međugorska pomogla, ja sam te dane, krizne, kad nismo znali još gdje je. U polnoći sam izlazila na beton, na dvorište i molila Majku Božu Međugorsku da ga sačuva, da ga izvede na, na sretan put. Diče. I tako da smo treći dan. U jednoj sam ruci imala krunica, a u drugoj moći. I tak sam ja molila gospu i ti se jako izgubila sina pa se si ga treći dan našla i meni sad pomozi. I stvarno tak je bilo. Ali bilo je tu procedura dok je on tamo bio, bojali smo se da ga neće neko vratiti ili nešto, jer je bila jako jaka. To je baš onda bilo kažu, sad kad smo slušali ovo kad je bio ovaj Perković, to baš 186. To je bilo jako strašno vrijeme tih godina. Pa smo se bojali malo i ja, leto fala hvala Bogu, on je onda prišao tamo i zaposlio se, isto mu je pomoglo od moga brata, sin, jer je, i on isto tako ima talenat slikarstva, mm -hmm. on slika. Da, da. Da, i onda je ga zaposlio, napravio nekoliko slika, taj da su ga u jednoj... Kako se zove? Goran. Gorana Branović. U jednom teatru ono dobio posao, radio bine i tak je, onda, evo, kasnije, nekako par godina prišao na drugi posao. I... Znači, bavi se slikanjem, istovo? Pa slika sad je trenutno u, on je, pošto je medicinsko, ovaj, završio školu, na ono tam u jednom domu. Ali, ovaj... Pa je slike u Ali ima, onda, a bavi se za slikanje, pa evo, onda, da. to mi isto hobi, onak, nije... Da, ali da, da, da. radi, ali se za posljedniso tako radi kao medicinski tehničar. Uh -huh. Da je dalje tijelo, ići u školu tijelo ali nije imao novac. A nismo ni mi imali da bi ga podupirali i tako je, evo, je to na tome. Oženio se, ima dva sina, krasna uh -huh. i tako je, Dobro je. Zahvaljujem se sugovornicima Josipu Kruniću, Antonu i Anici Abramović na razgovoru za emisiju obiteljskog njezdo, internet radija Srem, a slušateljima na pozornosti. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.